a naši boši i izbitelje, što je za nas važno i svakog od nas predstavlja izuzetne trenutke, možemo svobodno reći, trenutke od kojih nam i vječnost zavisi. Jer ne imajući učitelja, ne imajući učenja, ne imajući onoga ko će da nas vodi uskim i tijesnim putem ravno je, braći i sestre, pogibi. Tako, ovaj dan, ovaj veliki blagoslov Boži koji nam crkva Božja šedro daje iz bogatih riznica oca našeg nebeskog jest i ovaj biser, mnogoceni biser slova i Poluka, prepunih blagodati Božije, pouka Svetog Oca našeg Ivana Zvatulstva, naše bučite. Tako da ćemo večeras iskoristiti ovu divnu i blagoslovenu priliku, divne, blagoslovene trenutke, da uzna seći himne blagodarnosti slavoslovlja Svetom Ocu i učitelj, i prosvetitelju vaseljena, škoristit ćemo dakle priliku da čujemo njegovu riječ. Ne samo da mi slavimo njega, nego da bi susret bio braće i sestre. Susret da bi se sreli sa njim na jedan direktni način, čućemo i njegovo slovo, veliki plagoslovo da slušamo riječ svetoga Jovana Zlatustog. Jer njegove riječi su braće i sestre pune blagodati Božije. Kako se kaže u ovom troparu koji upravo ispjeva smo da blagodat zapoviste iz usta njegovih, kroz njegove riječi kroz njegove besede. Tako da slušajući riječi čovječije dakle čovjeka Jovana Mi, braće i sestre, skušamo Boži glas i svjetlost primamo netvarnu, tvarnu, ne intelektualnu, u onom čisto ljudskom smislu i kvalitetu, nego primamo misle o pomazanu lagodaću duha svetove. Što je daje i tekako naznačaju, a i našu pažnju budi, braće i sestre, privlači. Tako da iskoristimo i ove trenutke da čujemo jednu od mnogobrojnih beseda Svetoga Jovana koju je izgovorio što je za nas prvo značajno novokrštenima dakle onima koji su tek prosvećeni Svetim krštenjem i možemo da otkrijemo braći i sestre uzdrog je mnogih naših nevolja a to je upravo nedostatak pouke Onima koji prilaze crkvi, onima koji uđošu u tajansveni prostor blagodati, a crkva jeste je tajansveni prostor blagodati, bez pouke, velika nevolja može da ih zadesi i vidimo da je mnogi od nas zadesila braća i sestva, iako smo primili svetu kreštenju. A čućemo kako pastir Boži, pastir slovesnog stada Hristovog, sa kakvom marljivošću sa kakvim oduševljenjem sa kakvom radošću i strahom govori onima koji su primili pečat dara duha svetoga koji su se obuklju Hrista tako da možemo ovo obraćanje koje se i nas tiče a vjerujemo da se sveti Jovan Zlatusti ovom besedom i nama lično večeras obraća vraćajući nas one dane kad smo primili sveto kreštenje i možda ova beseda pomogne nekome, daj Bože, i svima nama da nastavimo putem Evanđelja na bolji, kvalitetniji, spasonosniji način, da krenemo putem Hristovim vođeni, nepogrešivim polukama svetog Jovana Zlatulostva. Za vrijeme čitanja povuke, slobodno sjedite i pokušajte da pažnju pokrenete suncu. Jer riječi svetog Jovana, braće i sestre, neuporedivo su važnije i dragocijenije od sunčeve svjetlosti. etiher za na novo to jest novo i komentar na apostolove riječi ako je kog Kristu nova je stvar stavo prođe gve sve novo postaje vidim da je danas sabranje vedrije nego obično i da se crkva Božija veseli zbog svoje djece. Kao što se kakva brižna mati veseli ustreptala leti od velike radosti i zadovoljstva gledajući svu svoju djecu oko sebe okupljenu. Tako isto se I ova duhovna mati raduje i veseli gledajući svoju djecu, videći da je sama kao podonosna njiva prerodila morem duhovnog klasija. Vidi samo, dragi moj, molim te, koliko je to preobilje pogogodati. Jer eto, koliko je djece ova duhovna mati jedne noći od jednom rodila. Nekad te to ne čudi, jer takvi su duhovni porađaj. Nisu im potrebni vrijeme i toliki mjeseci. Hajde onda i mi sa njom da podijelimo osjećanja i učestvujemo svi zajedno u njenoj radosti. Jer ako na nebesima zbog jednog grešnika koji se kaje, nastaje veselje, tim prije zbog tolikog mnoštva treba da budemo ustreptali od radosti i da se veselimo i slavimo čovjeku ljubivog Boga zbog tog neizrecivog dara. Veličina darova Božih zaista prevazilazi našu mogućnost da je izrazimo riječima. Koji um, koji razum, koja misel bi mogla da shvati preveliko čovjekoljublje Božije i svu veličinu darova koje je podario ljudskoj prirodi. Jer oni koji su još do juče, Bili robovi grijeha, bez ikakve slobode i pod tiranskom džavolovom vlašću, kao služni, vučeni, gurani o vamo, o namo, danas su eto uvršćeni u red sinova i odbacajuši tereca grešenja, obukli se u carsku odežu. Otcijaj njihovog blistanja doseže gotovo do samoga neba. Sjajniji su od zvijezda na nebu, te svojim sjajim zasjenjuju oči onih koji gledaju. Jer zvijezdani sjaj samo se noću vidi. i one nikada ne bi mogli da se vide dan. Ovi, naprotiv, sjaju jednakim sjajem i noću i danju jer one su duhovne zvijezde ni samom sunčevom sjajem supermiti su svojim sjajem i uješ bolje rečen i samu sunčevu svjetlost u velikoj mjeri prevazilaze ako se i sam Isus Hristos posružio u ovom svikom Kako bi pokazao sjaj pravednika u budućem vijeku, govoreći, tada će se pravednici zasijati kao šunce. To nije zato što će oni zasijati samo toliko, nego zato što nije mogao da nađe drugi sjajniji primjer člulima dostupan od sunca. Pa se zato ovom slikom poslužio kao poređenje. ...da bi opisao plaženi svršetak pravednika. Zagrlimo ih danas i mi, njih, novokrštene, koji mogu sjati sjajni od zvijezda, koji svojim sjajem prkose i sunčevim zracima, i obgrlimo ih ne samo ovim svojim tjelesnim rukama, nego i duhovnim savjetima pokazujući na taj način brižnu ljubav prema njima. Podstaknimo ih i zamolimo da, pošto dođu do poznanja prevelike velikodušnosti gospodnje i sjaja odežde koje su udostojeni, jer kaže, koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. U budućem sve čine i rade kao da će se u njima nastaniti stvoritelj svega i gospod naše prirode, Hristos. A kada kažem Hristos, mislim i na Otca i na Svetoga Duha, jer On sam je obećao govoreći, ako me neko ljubi, riječ moju držat će, i njemu ćemo doći I u njemu ćemo se nastaniti iz jevanđela po Jovanu. Takav čovjek, dakle, čak iako još hoda po zemlju, ponašat se tako kao da živi na nebesima, promišljat ono što je nebesko, upodobljavat se nebeskome i neće imati da se plaši napada zlog demona. Jer kada džavo vidi koliko se izmijenio Novokršten i da se oni koji su još nedavno bili pod njegovom vlažđu toliko uzvisili i udostojili tako velikog čovjeku ljublja gospodnje, posramljeno se povlači ne usuđujući se ni da ih pogleda. Jer on, džavo, ne podnosi pljesak kojim sijevaju Nego zasvijepenih očiju od silnog sjaja svjetlosti okreće ove i odlazi. Nego vi, novi Hristovi vojnici, vi koji ste danas upisavši se stekli nebesko građanstvo, koji ste pozvani na ovu duhovnu gozbu i uskoro ćete se nasvađivati za carskom trpezom, pokažite usrdnost, ravnu veličini darova, kako bi se zaslužili još veću nebesku blagodat. Jer, budući da je naš gospod čoveko ljubi, čim vidi da smo pokazali blagodarnost zbog darova koji su nam podareni i da se mnogo trudimo da bismo smo sačuvali te velike darove, obasipa nas svojom preobilnom blagodatju, I ako mi bar nešto malo prinesemo, velipodušno nas obasipa svojim velikim darovim. Ta sam Pavle apostol, učitelj vaseljena, koji je prije svog obraćenja progonio crku i koji je gdje god se našao, izazivao pometnju i nemir vukući muškarce i žene, I pokazujući veliko oludivu, čim je okusio čoveko ljublje gospodnje i bio ozaren umstvenom svjetlošćom, odbacio je obmane i poznao istinu. Pa pošto je krštenjem očistio sve svoje prethodne grijehe, odmah je taj isti čovjek koji je prije toga činio sve u korist ljudejaca i progonio crkvu. Bez podvaganja počeo da propovjeda da je sin Boži onaj koji je bio raspet na krst, čime je izazrao veliku pometnju među judejcima koji su živjeli u Damasku. Vidiš li kolika je to zahvalnost? Vidiš li kako nam samim događajima ukazuje na to da je iz neznanja činio sve što je činio prije toga? Vidiš li kako je sve nas svojim djelovanjem u određenoj situaciji poučio da je spravom bio udostojen nebeskog čoveko ljubljen i pošao putem istine? Jer kad vidi da je duša zaista zahvalna, ali da je iz neznanja u prelisti, dobri bog je ne zanemaruje, niti je ostavlja daleko od svog promisla već čini sve što je do njega i ništa ne propušta da učini što doprinosi našem spasenju, samo ako mi pokažemo da smo dostojni da nas popaspe preopilnom blagudaču, baš što je bio plaženik pavlom. Pošto je dakle sve što je prethodno činio, to činio iz neznanja, i misleći da štiti zakon svojim revnovanjem za njega, pa je stoga za sve bio uzrošnik pometnji nemire, čini od samoga zakonodavca saznao da je to što čini zapravo protivno njemu i da nije svjestan da srlja u provovi, nije oklijevao, nije odlagao, nego je smjestan, pošto ga je ozadila umstvena svjetlost, odbacio prevest I postao propovjernik istine. Prvo je htio da izvede na put bogopoštovanja upravo one kojima je prenosio poslanice dobijene od prvosvrštenika i počeo je da propovjera mnoštvu judejaca govoreći. Kao što će mi posvjedočiti i prvosvrštenik i sve rješine od kojih i poslanice primim, ...na u Damasku... ...i da i oni... ...što bijeho o namo... ...sve u Jerusalim... ...da budu kažnjeni... ...iz djeva svetih apostola. Jesi li vidio... ...kako je on... ...kao pobjesnili lav... ...julio na sve strane... ...a vidi kako se u tren oka... ...preobraća u najpitomiju ovcu... ...on koji je prije toga vezivao i odvodio u tamnicu, ugnjetavao i progonio sve one koji su vjerovali u Hrista. I kako se odjednom Hrista radi u kotarici spušta preko zida, da bi izbjegao judajsku zavjelu, a drugom prilikom, kako noću odlazi u Kesariju i odadli ga šalju Tarse, da ga ne bi rastrgnuli pobjesnjali judejci vidiš li dragi moj kakav je to preokret vidiš li dokolike je promjene došlo vidiš li kako je pošto je okusio preobilnu nebesku velikodušnost učinio sve što je bilo do njega pod tim mislim na revnost gorljivost vjeru, muževnost trpljenje Visoki moral, nepokolebljivo ubjeđenje. Zato je bio udostojen još veće nebeske pomoći. I baš zato je pišući govorio, potrudih se više od sviju njih, ali ne ja, nego blagodat Božija, koja je sa mnom iz poslanice Korinčan. Na njega se, molim vas, ugledajte i vi, koji ste danas udostojeni Hristovog jarma i postavi u usinovljenici i pokažete isto tako toplu vjeru u Hrista odmah, od samog početka, da biste privukli što veću nebesku blagodat, da biste što sjajnijim učinili odeždu koja vam je data i da biste se naslađivali što obilnijom ljubavlju gospodnju. Jer ako je unaprijed toliko toga podario, bez obzira što niste učinili nikakvo dobro djelo, nego ste još imali na sebi toliko breme grekova, iako vas je po svom čoveku ljublju udostojio tolikih darova, jer ne samo da vas je izbavio iz grehova i podario vam pravednost, nego vas je i za svete i izabrao i podario vam usinovljenje. Zamislite kolike ćete tek velikodušnosti biti udostojeni, ako se nakon tolikih darova postarate i potrudite da učinite sve što je do vas, a uz to još sačuvate i sve ono što vam je već dato, iako budete živeli životom po njegovoj Volje. Čuli ste dakle da blaženi Pavle ninfagog crkve ovako piše i govori Stoga, ako je ko u Hristu, nova je tvar iz druge korimćanine. A kako ne bismo pomislili da se ove riječi odnose na čulima dostupnu tvorevinu, umetno je rečenicu ako je ko u Hristu, učeći nas da je onaj koji je prešao u vjeru u Hrista za nas nova tvar. Jer, reci mi, da li bi bila neka velika korist da vidimo novo nebo i druge djelove tvorevine u poređenju sa ogromnim dobitkom kada vidimo kako se čovjek izlobe u vrlinu i kako prelezi izlaži u istinu. To je dakle polaženi Pavle nazvao novom tvari, pa je zato odmah potom dodao staro prođe, gled, sve novo postade. Ukazujući time na izljesa način na to da svojom vjerom u Hrista Kao staru odjeću svlače teret grijeha i oblače se u ovu novu, sjajnu odjeću i carsku odeždu. Oni koji su se oslobodili laži, da bi bili opasjani svjetlošću pravde. Zbog toga je rekao, ako je ko u Hristu nova je tvar, staro prođe, gle, sve novo postade. Pa kako da ne bude novo i neobično kada onaj koji se juče i do maločast predavao nasladama i proždrljivosti, odjednom dolazi gotov da prigrli uzdržanje i jednostavnost u jelu. Kako da ne bude sve novo i neobično kada onaj koji je ranije bio razuzdan, I u sladostrasti tračio ovaj život odjednom, pošto se izdigao iznad strasti, tako stremi cjelo mudrenosti i čistoti kao da nema tijelo. Vidiš li da je tako zaista nastala nova tvar? Jer ušavši u duše novokrštenih, blagodat Božja ih je predsazdava, i preobrazila i učinila da zapravo postanu druge umjesto predjašnjih. Ali blagodat time nije promijenila njihovu suštinu, nego preoblikovala njihovo proizvoljenje, ne dopuštajući više da oči kao mjerilo oblikuju naopak je umne predstavljaju stvarima, nego je spinovši sa njih kramu, učinjile da jasno vide i ložnoću i bezoblično zlobe i veliku ljepotu i sjaj vrline. Vidiš li da gospod svakoga dana stvara novu tvar? Jer, reci mi, ko bi drugi mogao da privoli nekoga koje cijel svoj život protračio u svadostrašću, i klanjao se kamenju i drvetu, smatrajući ih da u tren oka uzraste do tolike vrline, da sve ono prezre i ismije, te da kamenje vidi kao kamenje i drvo kao drvo, a stvoritelju svega da se klanja i da mu od svega bude draža vjera u njega. Vidiš li? Vjera u Hrista i povratak vrlini naziva se novom tvari. Slušajmo, molim vas, i mi koji smo odavno upućeni u tajne i vi koji ste tek opusili velikodušnost Gospodinu, što apostol kaže, staro prođe, gled, sve novo postade. I zaboravimo sve što je bilo ranije, I budući da živimo u novom životu, preuredimo i svoj način života prema njemu. I govorimo i činimo sve razmišljujući o veličini i značaju onoga koji se nastanio u nama. Jer ako ljudi koji zauzimaju važne položaje u svijetu, imaju često na svojoj odori naslikan carski lik, s kojim svima izgledaju dostojan svemi neće sebi nikada dopustiti da učine išta što bi bilo nedostojno neodore na kojoj je osvijetkan carski lik već ako bi oni sami to ponekad čak i pokušali imaju oko sebe mnoge koji ih u tome sprečavaju pa još i ako bi neki drugi htjeli da im naude Kao velika zaštita služimo na odora kako ih ne bi zadesilo nešto neprijatno. S mnogo većim pravom treba da budu bezbjedni oni u kojima se nastanio Hristos i Otac njegov i osvećenje Svetoga Duha i da svima svojim ispravnim životom i doličnim obhođenjem jasno pokazuju da nose carsku ikonu Kao što svi vide one ljude koji na odori i na grudima nose carski lik tako bi smo i mi koji smo se jednom zasvagao da Bogu u Hristu i удостоjili se da se on nastani u nama mogli kad bismo htjev do veličnim i vrlinskim životom čak i čuteći da pokazujemo silu onoga koji obitava u nama. I kao što sada vaše odore i sjaj vaše košulje privlače poglede svih, tako biste od sada, kad biste htjeli, održavajući sjaj svoje carske odore i čineći još sjajnijom nego sadavno, revnovanje prema svojim mogućnostima i slavosloveći gospoda mogu da privlačite sve one koji vas gledaju tako što ćete voditi život u skladu sa voljom Božijom i tržeći se njeg. Zato je i Hristos govorio da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslove oca vašega koji je na nebesima, iz evanđelja po materiju. Vidiš li kako nas podstiče da svijetli svjetlost koja je u nama? Ne da nam njome sija košulja, nego da svijetli kroz dijelo. Jer pošto je rekao da se svijetli svjetlost vaša, dodao je da vide vaša dobra djela. Ta svjetlost ne dopire samo do tjelesnih očiju drugih ljudi, nego prodire u duše i umu oni koji gledaju sjajte svjetlosti i pošto razreje tamu zlobe, privlači ih i podstiče da zasija i njihova svjetlost i da podražavaju vrlini. Da se svijetli, kaže svjetlost vaša pred ljudima. I lijepo je rekao, pred ljudima. Kaže da je toliko snažan sjaj vaše svjetlosti, da ne prosvetljava samo vas, nego svijetli pred ljudima koji onda imaju potrebu za njenim istočnikom. Kao što čuvna svjetlost razvejava tamo, I onima koji idu čuvnim putem pomaže da ne zavutaju, tako i umstvena svjetlost koja se izliva iz blagorodnog načina života, svijetli onima čije su duševne oči zamućene, tamom obmane i laži, i ne mogu jasno da razazneju put vrline. Skida skramu sa očiju njihove duše, izvodi je na pravi put i blagodareći tome oni u buduće hode putem vrlina. Da vide vaša dobra djela i proslave oca vašega koji je na nebesima. Vaša vrlina veli i besprekoran način života kao i vaša dobra djela neka svima onima koji vas gledaju Bude pobuda da slavoslove Gospoda zajedničkog svima. Svaku od vas, molim vas, neke se stara da živi životom tako ukrašenim vrovinom, da svi oni koji vas gledaju slavoslove Gospoda. Zato je onaj blaženi podržalovec Hrista, učitelj vrovinjskog života, koji je na sve strane hitao i činio sve za spasenje ljudi, pisao ako je ko u Hristu, nova je tvar, staro prođe, gled, sve novo postade. Kao da je savjetovao i govorio svukao si staru odjeću i obukao novu, koja je toliko sjaj, da je njen sjajn Suparnik čak i sjaju Samih sunčelih zraka Dobro pazi Da blistavost Krasote tvoje odežde Ostane uvijek Takva Jer sve dok onaj zli Demon i neprijatel Našeg spasenja Vidi da naša duhovna odežda Zari Tako blistavim sjaja Ne usuđuje se ni da nam se približi. Tako se silno demon plaši toga sjaja, jer ga zasleplju zraci koji iz njega sijevaju. Zato molim vas, od samog početka, od prvog trenutka, pokažite se kao veliki borci. Blistajte i zakvaljujući svemu što činite neka bude još cjajnija i još plistavija krasota vaše podežde. Neka ni jedna riječ sa vašeg jezika ne i ne iziđe iz vaših usta slučajno i bez cilja, već prethodno promislite da li od ima koristi i da onima koji slušaju može da doprinese kakvom Pa tek potom sa mnogo straha govorite, kao da je tu neko ko zapisuje svaku riječ. I sjećajte se pri tome riječi gospodine. A ja vam kažem da će za svaku praznu riječ koju reknu ljudi dati odgovor u dan suda. I zemam Ne treba da govorimo o svjetovnim i beskorisnim stvarima i onome što ne donosi nikakav duhovni dobitak. Jer sada smo počeli da živimo drugačiji, novim životom. I naša djela treba da budu u saglasu s njim, da ga ne bismo smo postali nedostojni. Kada su u pitanju visoke službe u svijetu, zar ne vidite da one koji žude da zauzmu položaj u, kako ga nazivaju, senatu, ljudski zakoni sprečavaju da čine mnogo što šta od onoga što drugi ljudi sasvim slobodno mogu da čine. Stoga bi isto tako bilo ispravno da ni vi, Kako ni oni koji su sada upućeni u tajne svetim krštenjem, tako ni oni koji su ranije bili udostojeni da prime tu blagodat. Pošto ste se jednom upisali u ovaj duhovni senat, ne činite isto ono što čine ostali, nego da budete oprezni na jeziku i da čuvate čistim svoj um i sve svoje udove da ih vježbate kako ne bi učinili ništa što ne ploža veliki dobitak duši. Šta time hoću da kažem? Svoj jezik treba da uposlite pjevanjem himni i slavoslovlja i čitanjem riječi božanskih, kao i duhovnim razgovorima, jer kažem, Nikakva rđava riječ da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra za izgrađivanje onoga što je potrebno da donese blagodat onima koji slušaju. I ne žalostite Svetoga Duha Božijega kojim ste zapečađeni iz poslanice Fesime, Svetoga Apostova Pavla. Vidite li, ako neko ne čini tako, on žalosti Svetoga Duha. Zato molim vas, starajmo se da ne činimo ništa od onoga što žalosti Svetoga Duha, nego da bar kad već svakako moramo da iziđemo iz svoje kuće, ne odlazimo na štetne skupove i besmislena okupljanja gdje se praznoslovi, već da nam ništa ne bude milije od crkve Božije, doma molitve. I onih sabranja na kojima se slušaju duhovne besjede. Naša pojela i svaki naš postupak neka se odlikuju velikom skromnošću i čestitošću. Jer veliko čovjekovo odijevanje i osmijeh kao i korak otkrivaju sve o njemu iz mudrosti Sirahuma. I zaista, šovjekov spoljašnji izgled mogo bi jasno da odražava stanje njegove duše, a njegovi pokreti da pokazuju njenu ljepotu. Kada hodamo trgom, neka naš korak bude upravo takav i neka se odlikuje takvim spokojstvom i dostojanstvom da izazijemo pažnju ljudi s kojima se srijećemo. Pogled neka nam ne luta tamo amo, noge neka ne koračaju neujednačeno, a jezik neka tiho i sa blagošću izgovara riči. Uopšte rečenje, cjelokupna naša spoljašnjost neka otkriva ljepotu naše duše. Cjelokupno naše obhođenje neka u buduće bude neuobičajno, i potpuno drugačije jer je drugačije i neobično ono što nam je darovano baš kao što to otkriva uvaženi apostol Pavle govoreći ako je ko u Hristu nova je tvor da bi da je novo i neobično ono što nam je podareno pomisli samo da smo mi koji smo prije toga bili bezvrijedni od blata i vukli se, tako reći, po zemlju. U samo jednom trenu postali sjajniji od zlata i zemlju smo zamijenili nebesima. Zato jeste duhovno sve što nam je podareno. I zaista, odežda nam je duhovna i naša hrana je duhovna Pa i bit nam je duhovni. Prema tome, u budućoj naša djele i svi naši postupci treba da budu duhovni, jer je sve to plod duha svetoga, baš kao što kaže i apostol Pavle. A plod duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera, krotost, uzdržanje za takve nema zakona iz poslanice Galatine to je dobro rekao jer su iznad zakona oni koji slijede vrlin i zakon za njih ne važi jer kaže zakon nije propisan za pravednika a zatim pošto je opisao prodave duha dodao je a koji su Hristovi, raspeše tijelo sa strastima i željama. Ili, kako bi neko rekao, pokazali su da je tijelo nesposobno da počini zlo. Učinili su ga nedajstenim za zlo. Toliko su se borili protiv njega kako bi bilo iznad strasti i želja. Na to je mislio, rekavši, raspeša kao što se onaj ko je prikovan na krst i proboden onim klinovima raspinje od strašnih bolova i ne samo da mu ne bi nikada dok prima ubode po cijelom tijelu mogla dodijeti tijelesna želja, nego bježe od njega i sve strasti i svaka zva želja, jer strašni bol ne ostavlja prostora za te strasti. Ako su i oni koji su sebe predali Hristu i prionovi uz njega, prezreli tjelesne potrebe i sami sebe zajedno sa strastima i željama razapeli. Onda, dakle, i mi koji smo postali Hristovi, koji smo se u njega odjenuli i udostojili se da se naslađujemo njegovom duhovnom hranom i pićem, Treba da dovedemo u red sami sebe, tako da nemamo ničeg zajedničkog sa stvarima ovoga života. Jer mi smo se upisali među građane drugoga grada, gornjeg Jerusalima. Zato vas molim, pokažimo dijelima da smo dostojni onoga grada, kako bismo Time što svedimo u Berlinu i time što privlačimo i druge da svobodovove Gospoda zasluživi veliku nebesku ljubav jer kada se слави naš Gospod onda i on u velikom izobilju izliva na nas svoje darove potvrđujući time da dobročinstva ne čini nezahvalnima i neplagodarnima. Znam da sam malo odužio slovo, ali oprostite mi, velika brižnost i ljubav prema vama jesu razlog što sam toliko odužio ovu povuku. Jer gledajući vaše veliko duhovno bogatstvo i poznajući dobro, pjesnilo, ugudilo zlog demon i da su vam sada više nego ikada potrebne bezbijenost i zaštita dao sam vam ove savjete zato da biste svakoga dana bili oprezni da biste bili budni i neprestano gdjeli nad očuvanjem ove svoje duhovne riznice da neprijatelj vašeg spasenja ne bi mogao da uvrijeva priliku da se uvuče u vas. Sa gospodom ste sklopili sporazum koji niste potpisali mastilom, niti na dokumentu, nego vjerom i ispovjedanjem. Da biste ga se čvrsto i nepokolebljivo držali, starajte se sve vrijeme svoga života da u istom sjaju. Ali moguće je, ako hoćemo, neprestano da ispunjavamo sve što je do nas, ne samo da u istom sjaju, nego i da učinimo još sjajnijom svoju duhovnu odežbu. Budući da i Pavle, nakon blagodati krštenja, vremenom postoje o sve sjajniji i blistaviji, blagodareći blagodati, koja je cvjetala u njemu. Starajmo se onda i mi svakoga dana i budimo pažljivi da nam se ne bi načinio kakav nabor ili pa neka mrlja i pomračila plistavi sjaj ove naše odežde. Čuvajmo se čak i onoga što se smatra sitnim da bismo smo izbjegli velika sagrešenja. Jer ako počnemo neke prestupe da zanemarujemo, smatrajući ih beznačajnim, malo pomalo ćemo dospjeti i do velikih prestupa. Stoga vas molim da uvijek imate na umu sporazum koji ste sklopili i sve ono čega ste se odrekli. Mislim na one i idolopokloničke procesije, i sve ostave zamke ogukavoga jer tako uvijek izbjegavate moguću propast i besprekorno se držite s porazuma, kako biste, nasvađujući se neprestano ovom duhovnom gozbom i krijepeći se ponuđenom duhovnom hranom, postali krepki i nepobjedivi, što god džavo smjerao protiv vas besprekornim načinom života ćete pak zaslužiti toliku blagodat Svetoga Duha da ćete biti tako nepobjedivi da će Crkva Božija ustreptati od radosti i veseliti se zbog vašeg napredovanja. Gospod svih nas će se proslavljati a svimi bit ćemo u dostojni Carstva Nebeskog blagodat Mimo srđem i čovjeku ljubrem, jedinorodnoga sina njegovog, Gospoda našeg Isuse Hriste, sa kojim i Otcu i ujedno i svetom puku pripada svava, siva i čast, svava i svavlja i uvijekove, uvijekove. Aminu.